via a 76, de iubire și preaslăvire a Tatălui Ceresc. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunea de iubire a Serafimilor, fiilor împărății le-ai dat, iar ei ard de iubire și se simțesc. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumina înțelepciunii, ca heruvimilor, fiilor lumini le-ai dat și de aceea cu iubire te slăvesc. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă cinstea îngerilor scaunilor, fiilor în vierile ai dat, iar ei te primesc și te odihnesc. Aleluia, slavă, ți Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă stăpânirea, ca îngerilor domniilor, fiilor părății le-ai dăruit și ei peste împărății domnesc. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă iscusința îngerilor stăpânirilor, Fiilor în le -ai dat, iar ei stăpânirea ta o îngrijesc. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, bine și-ți mulțumim, fiindcă tăria îngerilor puterilor, fiilor lumini le dat și ei puterea ta o păzesc. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, bine și mulțumim, fiindcă râvna îngerilor începătorilor, fiilor lumini le-ai dat, iar ei văzduhului cârmuiesc. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, bine și biruință, mulțumim, fiindcă putere și biluință, ca Fiilor lumini le-ai dat și ei toate le înfăptuiesc. Aleluia slavă ție, Tată, cerestei, bine și mulțumim, fiindcă slujbe de îngeri, fiilor în le-ai dat și ei voia ta pretutind de investesc. Aleluia slavă ție, Tată, cerestei, bine și mulțumim, fiindcă fiilor tăi, în tare de iubire și slavă le-ai dat, iar ei cu iate cinstesc.